Huonen tässä moi. Joko sulla on 14.10. kalenterissa. Silloin julkaistaan mun uusi piiraminut albumini Savoiteatterissa. Luvassa monipuolinen ja tunteikas ilta. Liput lippupisteestä. Nähdään Savoissa lauantaina 14.10. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Olet ystävien seurassa. Vaalivauva! Vaalivauva! Vaalivauva! volleyball, volleyball, volleyball, volleyball, Vaalivauva! volleyball, volleyball, volleyball, mitään?! volleyball, volleyball, volleyball, volleyball, Miksi te täällä mitään? Meidän tahto elää. Miksi mä kuulu puhetta Miksi ei kuulu mitään? Mä <lipa> kuulen, niin. nyt että Suuret haaste. Ne, joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisuan odottaa. Väinämöisen jalan jäljissä nyt vaan me saudi. vaalivaa vaalivaa vaalivaa tuossa innostuttikin käsittämättä mun huono kappale kurre tuli tosta niin niin niin tota ei, ei taatta muuten muuten vierta kohtu kuin tois menee automaattisesti tällä tavalla minä neuvon tässä näin teknisesti teknisesti tota niin tulevat teknisesti neuvon tässä näin ku, kyllä cool eli kau moon bone englanniksi cool cool cool wow wow wow wow muuten joo mitä se tota niin sauli sauli pisti nyt paha pahan päsä en en ei itse mennä itse tota niin lähtökösen aiheen pari niin otetaan tämmönen niin tämmönen ensi soitto esi leikki tässä näin niin niin tota noin niin, Mietin, että kun nyt... Kun kondomi meni paskaksi, niin on toriin, ihmiskunta on nyt tässä Suomessa ollut, ollut tota no, niin kovastikin tässä nyt sitten ihmeissään. Mutta tota, mitä nämä muut voivat enää toi jälkeen tehdä? Koska no aikaisemmin Sauli olisi saanut 100 prosenttia nyt se saa 200 prosenttia äänestä. että mietin, jos, jos vaikka sitten, niin mikä se tää, tämä persooniehdokas onkaan, tämä, tämä, tämä muija, tämä, tämä, tämä blondi, mikä oh. sitten olikaan tämä? Loura Huhtasaari. Se. Niin se, niin kato, jos se vaikka saisi, tota, saisi vaikka toita, niin kaksoset tai olisi ollut taas kaksosia tai jotakin, se voisi ehkä, ehkä saada kaksi prosenttia. Äänestä. Joku voisi hommata, hommata adoptoida vaikka viisi kakaraa sitten, tai homata kissan pennun, vai mit, mitä, to, mitä toi jälkeen voi enää tehdä? Ei, ei, ei, ei voi tehdä mitään. Mä, mä teen silloin, kun va vaalit, niin silloin ensimmäinen kerros, sehän riittää, koska se saa 200 prosenttia äänestä, niin mä teen äh, Sauliin istuspesu, missä sanotaan pelkästään kuuden vuoden kuljestoja. Ylistetään Saulia koko tunti. Ei mitään muuta. Siis tähän, silloin silloin parataan, palataan tähän aiheeseen ja myöskin tähän vava asiaan, koska muutenhan olisi tullut ehdottomasti tänään vauvassa speciale, koska ei ole mitään muuta, mikä ei kiinnostaisi ihmisiä nyt enemmän kuin periaatteessa tuo toi vauva Mutta koska meillä on lähtenyt liikenteeseen tämä Korea-trilogia, eli aloitettiin Korea isolla koolla kaksi viikkoa sitten, jolloin oli käsittelyssä maa, ja sitten oli Korea Koreataristit, oli viime viikolla, nyt on sitten Tsikorea, joka ei siis vain ainoastaan sen takia, koska se sukunimi on Korea siellä. Niin, otetaan tässä näin. Mä oon kyllä miettinyt, että voisi tehdä tämmöisen prokeats fuusiojats spesiaalin jossain vaiheessa, mutta se vaatii kenties, että tänne tulisi joku, joku asiantuntija, joka osaisi valita oikeat kappaleet. mutta Mä en ole kuullut, tiedä näistä pisteistä yhtään mitään, mutta kuunnellaan näitä ja kärsitään. Nyt katsotaan, mitä tästä seuraajasta voidaan katsota Ja sittenhän tota, niin täällä kun on vieras, kun niin, tota, niin, de, sun dj on, on nyt sä oot, kun sä olet naispuolinen, niin henkilö on niin suverän kuin niin sukupuoliorientutuneena, että sä, sä oot DJ-Chic-Korea, eli nainen. Korea. Korea. Hyvä. Tai Mimmi Korea siit suomeksi. Ja mä voisin olla sitten dude ugly sitten tässä näillä. Dude ugly ja chicoria ja ja mä tiedän ni niin sillä annot otta mä, mä tiedän pystyksemme puhumaan hitaasti, mutta mutta tota no niin nä no, jats toimittaja niin nehän, ne on se, semmosen niin niinku semmosen niinku savusa savuden meiningkä hämyysä ja semmone katsotaan lö, löytyykö semmoinen muuri taas näin. No niin laita vaan soimaan nä ensimänen B-semi. Eh chicoria, mikä se on kappale, niin sen, ää, kappaleen niin, nimi muistot sen. Kappaleen nimen taitaa ollakin se taitaa tosiaankin olla fiestaa. Ja no kun on niin. fiesta seuraavaksi. Lähdetään. lähdetään liikenteeseen, kyllä. jengi. Kyllä, fi nyt tällä fiestalla. Okay. Kunnon fiesta. Joo. Ja... Tässä meillä edessä. Tässä kuulostaa siltä, että ihan, ihan elämän yleisön edessä onkaan mikäköhän jazzklubia tässä on kyseessä, en tiedä. Mutta <laughs> nykissään niitä te ottakaa ei riittää. Ja on Jesossakin nykyään ihan coolia mestoja. Tähän on lähtenyt ihan hyvin liikenteeseen. Ei mitään päätä eikä häntää toistaiseksi. Elikkä opporutaan tähän jazzin maailmaan. Ja laitetaanpas jähti tupakka sytyttä. Noin. Ah, ah. Joo. Minuutin verran täällä kuunneudutta tästä tykeä, tästä on aika hyvää matkia kuin alkaa. Joo, mun mielestä tosi tämmönen fiesta-meininki kyllä tässä. Joo, tässä tosiaan huomaa tän, että yleensä kun on fiesta, niin on silleen kovempi ja iloisempi meiningi tässä. joku kun tää on tämmöstä free Niin, on tämmönen aika... oi hirveä, että tää tämmönen smoothie fiesta. Tää on tosi smoothy styke, kyllä on kerrkaikki. Mei mei me, me <losti> nyt, nyt, nyt, nyt alkaa vähän kelakka vähän palata pari minuuttia, pari minuuttia. Katsot, Katsot, tsekka, tsekka, tsekka, tsekka, miss, miss mennään tässä pisi? Toss mennä kuviemutitko halusun? Toss. Nyt viiden tää tää kat... minuutin tää, tää, tää, tää nyt nyt nyt nyt lähti. nyt se nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt Ja kuuntelette Paskalista. chicoreas spesuvaa. Alright, jengi. Klaa. okei, okei, ja, ja, ja okei. Okay, ja, okay. ja jos tuo tulee vähän nopeampaa puhetta ja improvisointiota biisin päällä, niin, niin se on sit toi Ari on sit äänessä silloin. Kyllä, kyllä, Hei, voisit Chick hyppää seuraan biisiin. Laita, laita sen vaikka niin pari minuuttia jälleen, kun kuunnellaan sen biisin loppupuolella. Okei, kuunnellaan ihan loppupuolella. Joo. Kelaa on pari no, minuuttia ja Siitä mennään. Jeeo. Yeah. No mä en tiedä, että on nyt tota ehkä vähän liian synkeä fiesta okay. mulle. Okei, tää on vähän. se vaikutti ihan kovaan tästä tykiltä, mutta mä en tiedä sitä Laita, laita levy kakkospiisin vaikka seuraavaksi. Joo, Katsotaan, millainen ylläri täältä löytyy. Joo. Noni. Niin. Ihenki. Äh, malttakaa, malttakaa. Tällä no niin. tällä tällä hetken hyvin. hetken tällä hetken tällä hetken tällä hetken on kyllä tällä hetken tällä on kyllä ehkä tällä hetken tällä hetken tällä hetken tällä hetken tällä Sitä, toisaalta, toisaalta, sitä Syksynä lupausta siellä. Tähän alkaa olla aamukastettu jo. Alkaa olla, kun sen verran yöt alkaa viihletä, kyllä, totta, totta. Mikäs tän styken nimi? Katotaan sen, se, se on nimi? tota... Korea, dei, Converge. Korea. Converse, alright. Converge, alright, Converse, alright, Converge. Mä mä makustanen viisi nimeä, Converse. Aika hyvä, aika hyvä mä... No, mä tykkään, miten se tota tuntuu, miltä se tuntuu tossa... Se tuntuu, tota... mutta se mutta tuntuu tossa... Kielen päällä. Tosiaan tuntuu. Converse. Jengi, mm. hey, converse. Yeah, right, right, run, run. My smooth jazz. Yes. You should go around like a fool's ear. Yeah. Chiririr. Mä dikkaan tästä, kun tää ei etene mihinkään tää bisi tässä alussa. Että niin ei, ei, ei, ei ole liian kaupallista. Joo, ei saa olla. Ei saa olla kaupallista. Ei saa ollut, kaupallista, tota. kaupallista ei saa olla. Kyllä tosiaankin. Ja bisi kestää melkein kymmenen mensaa, se on kassille sille ihan Täs sopiva pituus tykelle. Tsekkaatko? Vedettais pari saa sitä eteenpäin. Katotaas. taas. Vedetään akku. Nyt kuulostaa. annat Okei, okay. mitäs, mitäs tähän on tän. Nyt on arinnostu ilmasto tosta. Okei, okay. Okei. huomaa ollenkaan. Nyt tätä nyt tää, nyt tataan siis levyä ilmeisesti. Tää, tää nyt on väärinpäin? Joo. Joo kyllä. kyllä, kyllä on väärinpäin tämä nytten. Ah, että tässä Aikaa, tässä tulee vähän erilaiset tällaiset... Vipat, tota, vipat tulee tästä esiin tästä teoksesta. Tolottaa, ja tästä niinku huomaa sen, että hyvä musa on aina hyvä musa, vaikka se on taas väärin. Joo, päin, kyllä, ja, kyllä. Hyvä musa on tosiaan, että se niinku, mun mielestä niinku jengen kannattaisi tehdä enemmän hyvää mussaa. Joo. miksi tehdä huonoa musaa, Niin, tiedätkö? mä oon ihan sama, mieltä että mä oon miettinyt, vedeta, miettinyt vedeta, Anna, anna putsa, voi oteta uusi Joo. Joo, no, nyt alkaa kuulostaa paremmalti ihan selkeästi. Joo. No, tuota... Pitäisikö laittaa oikein päivää, mennäänkö tota... Mennään täällä, täällä. Mennään täällä, jota, mennään, mennään täällä, okei, okay, jengi. Hei. Tää, tää oli kovaa. Tää, on, tästä on niin kuin, nyt olla aika lailla ytimessä, tota, tuntuu siltä, että... Mutta minkä ytimessä? Kyllä. Tää on totta. Hmm. Jazz, jazz. Osaako toi Ari-lukijan? Osa Tuleen viesti ja katsotaan Ari-lukijan Vittu te ootte seksu ja vielä Jatsupakka tuli innostuttiin. Sukupuolet DJ-nimi, voisi olla DJ Pippelipillu, okei. Okay. Ja Ford Fiesta ja Kikka Korea. Mikä on tuolla? Nyt on aitoa, todella aitoa menoa. Ei pystyt nousemaan autosta ulos ja menemään kotiin lisää. Jätsetupakkaa ja yskimistä. Meitsi jengi jengihei, konversio. Yeah. Olisi tuolla vähän alempana, kun tuossa oli ne uusimmat... Katsotaan, täältä... Mäkin mäkin voisin lukea. Miten tää oikein? Tää väärä hiiri. Okei, se oli väärä. No ja tässä menee vähän seka hiireksikas... No niin, katsotaan. Hardcore ja spessu. Tuossa tuli vähän analyysi. Ja tuosta katsotaan... Ana analyysi on totta taas, et että että että koreaa kuitenkin tulee että että että että että tuli että että pe kiitti sulle Ei, ja onneksi tuli nämä syntytystä olla kohdinsaaraan kunnilla oikeasti paskaa musta, eikä Chika, Korea, Joo, no net, nyt ollaan tässä. No, Laitapa oikein päin toi tulet tuot noin tuota. Laitetaan matka, joo. Laitetaan laite, laite, kunnilla. Joo, katotaan se. Siiristellään, siiristellään. No. Noni. Huomaako? Ei, ei irroasti huomaa her eroja. Mikä on hyvä, se on hyvä juttu. Joo, jottu. se on kyllä mahtavaa, että no, tota. Joo, tää kyllä. Kaksi eri puolta, mutta. Tässä on. Mä vähän itse asiassa rupesi harmittaa tässä mm. näin, että Miks me, me, mulla on viisi levyy täällä, niin me oltais pärjätty itseasiassa yhdellä levyllä ja yhdellä stygelä. Et me analysoida koko, kuunnella vaan yhtä biisin jatkuvasti ja sitä joo. analysoida sitä. vähän silleen eri, eri päin ja Semmoinen paikata. syvä analyysi, kun nykyään kaikki on niin pintapuolista. Joo ja kaupallista. Joo joo. kaupallista. Mä en niinku ymmärrä, et miksi jengi ei ymmärrä sitä, että ei, ei pitää, ei, kaupallisuus ei oo hyvä. Se ei oo niinku silleen. että. Joo. ihan jees, ihan jees. Mä Tämä on, on mun mielestä... Pitäskö hei meidän seuraavaksi tota, kun oli tosta kaupallisuudesta puhe, niin mennä tonne... Illusions. Mä mietin kanssa, tota että illusions voisi olla kova, kova tähän, mutta mä tsekkaisin, että meillä tulee mainostaa, kun tähän just... Ei, ei, tarvita Ei, ei, ei, tarjota, ei. ei, ei ne et, on et, ne illuusiat. Ei voi kato kauppallisella, kauppallisella sit, kun sitä pitää kuunnella vähän pidempään. He, pääsit jotenkin messin tähän biisiin. Osaatko osaat, sä vähän sitä? Onko sulla sulla sormiot? Sormiot siinä, niin kuuluuko sieltä? Vedät Täällä, tost, tost, tost, tost, tost, tost, vähän linjaa ylös. vaikka sit, et, en et, kuule edelleenkään yhtään mitään. No nyt. Nyt voin... Ihan vähän, ihan vähän. Mutta mut tuleeko se ulos tosta ollenkaan? Joo. Saksasta vähän kovempaa sitä voi olla. sulla mitään sellaista? Oi joo, nyt tuli vähän... Väh vähän liian kaupallista. Vähän väh vähä liian... En mä tiedä... Okay. Mä en tiedä, mikä muhun meni oikein. Okay. Joo, oh, oh, joo, oh. joo. Alright. Toi on hämmöisempää touchia. Hämm hämmöisempää touchia. Vedä tota mieluumme tuolla. Tuossa on hyvä podney, tuossa on hyvä podney-jengi. Nyt ollaan, nyt ollaan jengi aikalalla. Aletaan olla taas... ...fuusion ytimessä tässä näin. Da da da da da da da. Sebebebebe. All right, right, henki vai. ihan tässä ja nyt mä vähän leijun tällä It's just to guess. Vähän jatsuu mori. olemassa. <laughs> no niin, kaupallis. Joo, <laughs> joo, yeah, yeah, yeah. Alright, alright. Yeah, pitäisikö mennä niin Poliisin tiedot teisiä voi vähentää niin todella. Nyt myydään itse, mä vähäksi aikaa tässä näin, mutta... No liitettävassa. Jaa, mutta eikö se tusee? Mikä se seuraustyke? Onko se Illusions? Joo, se il sopii hyvin illusions. hyvin tähän. He tosiaankin <laughs> Illusions tulossa, siis kankin kelakkaa. Hei, biisinimi Illusions, siis voi vittu. Hei, il hei il Illusions. mä, niinku Hei, fiilistellään vähän tota biisin nimeä tässä. Fiilistellään tota biisin nimeä tässä ennen, on, että vitun. Kaupallisi tielätteitä. Joo joo joo. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Yeah, Siinä so. semmonen lupaus niin Illusionista, Ole niin Kelataan juustuvo luush he joo joo eli illusions joo joo niin Nyt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 Sen verran nyt ainakin, että minkäänmoiseen kiristysliinasouhun sun muihin sidontaleikkeihin ei aikataulu eikä väsymyksestä johtuva ahdistus antanut periksi. Ja pysyhän se jääkaappi pakastin peräkärössä sitomattakin, jos malti laajaa. Ei kun monakaritan parhaat kasetti pesään ja matkaan. Lämpeni lada, samoin mies. Tunnelma nousi, samoin vauhti. Unohtui peräkärry ja pakastin. Kunnes mutkan takaa tupsahti äkkiarvaamatta kissalanpoikien puhallutusratsia. Lujaa laatua, luki takaikkunassa. Ei kuitenkaan niin lujaa, että se olisi pidätellyt äkkiarutukselta kolmen kilon kylmäkonetta ja kohmeista salakaadettua peuraa. Selvittyänsä kiperästä tilanteesta, Rummukainen päätti, että nyt tehdään hopulle loppu. Ostaessaan kuormaliinoja huoltoasemalta, hän onnitteli itseään päätöksestä joka jokaisen, etenkin meidän miesten, tulisi tehdä. Jos jokin, niin valtakunnallinen tapaturmapäivä, eli tämän viikon perjantai 13, on vihon viimeinen hetki tehdä se. Ihan jo sen vuoksi, että esimerkiksi vuosittain Suomessa kuolee tapaturman seurauksena likimäärin 2,5 tuhatta ihmistä. Jos et tusko, mene ja katso tapaturmapäivä.fi. Jussi Uniklubi-yhtiöstä terve. Soitamme tulevana lauantaina Keelive-Lapissa. Luvassa intiimi tunnelma ja uusia sovituksia uniklupin kappaleista. Löydät liput osoitteesta keelive Nähdään lauantaina. Uusi Fantasia, MC Taakibörsta, Eevil Stöja-Kube, DJ Gridlock, Pykäri, KXP, Mikko Joensuu, Shivan Dragon, Hisser, Viniam Suag, M, Oona Kamu, Sofia Meilku, Karina, Artturi Taira, California, Joris Sjöru, Vesta, Jonna Tervomaa, Mari Tervomaa, Märi Tervomaa, Märi Sajanen, Ema Lanssikainen, Kissi, Siinköinen, Suomalaiska Venäki. lokakuuta, Vuosaari, liput, tiketti. Superwood. Superwood, superwood. superwood. Radio Helsingissä mennään sunnuntailta musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genera piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntailta päivisin kahdesta neljään toimittajana Mikko Matlar. Musiikki sielun äidon, musiikki sielun äidon, musiikki sielussain soi. Musiikki edellä on osa muusikkojen liiton satavuotisjuhlaohjelmaa. Radio Helsinki niin joo, tosiaankin kuuntelette täällä näin, täällä kohta pääsevät äänen taas ää, DJ Chick Korea ja DJ Do ää, mutta, mutta tota no, niin, Meitsi Arion tässä yrittää sitten pitää jonkinnäköistä normaalimieninkiä tässä näin. Tänne on tullut viestejä yllättäen aika paljon, mitä, te, mitä teetä imaille, että feelingiä viedään Jeesus maailmalle, Kikka Korea ja Jussi Paitatus, joo miehiä on o, o, tuttuja kummelin musakornerista, miehiä, jotka eivät virheitä ja musiikissa ikäelmässä yleensä, yl yl minkälaisen paidan jatsi riisuu, onko sellainen Neule Joo, ja, siis sehän pitäisi olla siis, täällä on paskeri päässä tuolla noin, ja, ja sitten semmoinen leukapartahan pitää ehdottomasti mihellä olla, miehelle olla ja, ja tupakka palaa, ja tupakka, tai ainakin tupakkapalaa. Analyysi on, hy, on hyvä riffi, jää yeah. tässä stykessä ei ole mitään kapitalismia, ja huono ohjelma, ihan huono. Sanoisin, paskat paska tuli viestiä, älä sano, kirjoita mieluummin, sitten Korea Aeropic et, etuperin takaperin, ja Iso Bebe studiossa, kysymysmerkki, kysymysmerkki, huutomerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, suppari on Ruvattu tappiin ihanaa, hyvä meno, nyt otan, nyt baarissa, jee, yeah, se loppui, tossa tuli ennen mainostaukoa ja nyt sitten ää, ilmeisesti tulee nyt sitten ää, ä, Dude Akkeli, näin, joo, tosiaankin, laitetaan tost, tois ä, Illusions. Joo, Illusions. Tää lähti nyt kyllä vähän turhaan pirteesti liikentä, se Joo, anna, taas, Syntäpä. Okay. Kyllä tämä varmaan. Eh, mutta kyllä nyt taas tuli tämmöstä. Tiririri, tiririri, tiririri, rasittua mm. tilutusta, niin se on, se on ihan jees. On ihan jees. Joo. Meillä on tässä tosiaan ohjelma alkanut. Ja, nyt on mennyt 25 mensaa. Ja mä teltiin varmaan ainakin puoleen yhden asti vetää tässä näin, ettei tää yeah. kuulla parikin levyä sitten. Yeah. Että, että kestäään. Pääsee päässään tästä vähän vauhtia. Että tota... Et, et, Tämä on väh vähän Matsku. Joo. To Minkä levin nimi on, tämä albumin, albumin nimi? Tämän albumin nimihän on tota, Beneath The Mask. Beneath The Mask. Kelatkaa hei. Sieltä... Beneath The Mask. Hei, ke ei oikein, kelatkaa. Ja sieltä löytyy Illusions. Eh, illusions. Ja millaista on olla Beneath the Mask? Minkälainen mask se mask on? Mm, onko se happi, happimaski vai... Joo. Vai onko se joku? Ei, että eks me kuitenkin tavallaan kaikilla, kaikilla kuitenkin, tavallaan kaikilla kun käydään töissä tai noin, niin vähän niin kuin maski, maski, maskin takana me no ollaan. Mut, mä oon kyllä ainakin pyrkinyt mun elämässä siihen, että mulla ei olisi mitään maskeja Joo, koskaan. Et, mä oon kanssa pyrkinyt samaan, mä, en tiedä, onks, mä mutta en mä noista maskeista, että niitä saa kaupasta ja saa on aika <hätä> ni niin, <hätä> niin, niin, <hätä>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 ja to, tosiaan tullossa to, salespessu sitten kun vaalit tulee niin yhdessä salen kanssa seuraa ku, ku, kuusi vuotta sitä kohti vaalivaivaa Messissä. Paksisko habepoli tähän tähän tähän Messiin.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 Oh <laughs> my Yeah. Onko maskin takana illusion? Illusion. Illusion. Illusion. Ja minkälainen tämä biisi olisi, jos tuossa vain pelkästään ilmaa ajan. Illusion. Niin. Niin. Tämä olikin muuten hyvä kysymys. Joo, yeah. siis voisin yksin täällä, niin silloin mä ehkä se ottaisin illusion-kappaleen. Kun nyt on täällä kaksi, niin sitten se pitää olla illusion. Joo, joo, joo. Että niin kuin vähän niinku moni. Että et, niinku, tavallaan illusions. Kertoo, että kuvaksi tämä niinku, maailmankaukka, että kaikki on sillä että meitä on niinku, moneksi. Joo, niinku, joo. Niin kuin illusioni on monia, ja kaikkea muitakin on monia. Me ollaan niinku samoja, tietysti. Niin, niin. joo, joo. Että usein niin. vähän niinku jästytty pakkaa, että eikö ei riitä, pitää olla usein. Niin, ni, niin. joo, joo. Niin. Laitapa, laitapa, laitapa sytötäpä taas, laitapa kärjymään. joo. Sellainen viba, että, tota, että Tää on niinku sellainen tää biisi Mikäs tää biisinimi Illusions Illusions Ja tää me kyllä ihan kokonaan että eikä, eikä eikä ei se ottaa väärinpäin Ei nopeutettuna Eikä mitenkään että... Niin koska ei se enää Se olis Illusions Se ei olis enää Illusions Jengi tää biisinimi olis tosiaankin Illusions ja, Eiks on niin että tämä Illusions niin. Styke, mikä tämä tosiaan on nimeltään Illusions. Niin täältä suutetaan ekaa kertaa täällä Hesaradiossa, että jo aikaisemmin joo, soittanut. Joo, HESA-radio ei oo kyllä aikaisemmin tota... Soittanut. Ei ollut Illusions vallassa. Illusions, jää. Yeah. Suutetaan samaan aikaan. Illusions. Joo. Yhdessä. Tämä on nyt niin Monikko Tietsä. Mm, mm. Jos se olisi S, niin juuri Monikko Tietsä. Onko tota kela ollenkaan? Mä unohdan, onko mä kelaan että mä oon sen verran vetänyt tuota jatkuvasti pakkaita. Minusta tuntuu, että ei, ei me olla käsitelty vielä tätä ei, asiaa. Ei me varmaan ole. Olla. Ollaanko mä käsitelty tuota kappaleen nimeä? se, nime, se äh, katesi lyrjanss. Joo, se oli se ilo. Niin, ollaanko mä tätä? Onko muuten levyllä nimeä? Tota, tämä levy nimihän on ollut, tota... Beneath the Mask. Beneath the Mask. Ah, oh, Tuon kun mä olisin tiennyt, niin mä olisin voinut laittaa tämän Illusions. Sä on ihan eri spektoriin, tietä. Niin, niin, niin, niin. On. Se on vähän niin kuin, että mitä sieltä sun maskin alta niin kuin Totta. Löytyykö sieltä Illusions? Joo. Maski. Hei, tuota maskin mä ottaa kelaamaan. Minusta tuntuu, että me vähän niin kuin kaikki. Ne on kaikilla vähän niin kuin, niin kuin elätään maskin takana. elät sä? Tuo oli muuten hyvä pointti. En, en ole kauhean usein kyllä miettinyt. Totu, mutta, tota... Mä en, en dikkaa, kun maskit on niin kaupallisia. Niin ne on kyllä. Sä oot tota, mutta... tota, tarkemmin miettinyt tosiaan, ei maskit on niin kaupallisia. Mä oon tota, varmaan kukaan, olet miettinyt aikaisemmin. Muuten maskit on kaupallisia. Ei mm. hyvä. Mutta et onks ne niinku siis sellasia, tarkotatsä niinku näet naamiais, naamiaiskauppoja vai miten ne on mistä saa niinku Niin Kaikkii naamareita Mut niin. onks naamaria maskissa maassa? Onko? Hää huh. Sit vois joku levyn Mikäs? Joku, joku, joku vaikka levyn nimi vuosi vai joku olikin maski, maski Tää oli muuten tää mitä nyt niin. soitetaan tää Illusions okay. Tän, Tää tota albumi on Beneath the Mask ihan <laughs> oikeesti Wow, Mä <tä> muuten tykkään noista maskeista, on aika kaupallisia, tiiätsä. Mä oon miettinyt kyllä ihan samaa, että, että noin maskit maskit. vähän. Mutta oksen ne maskeja vai oksen ne vaan, mitä ne tarkoittaa muuten? Niin mitä? tarkoittaa tarkoittaako se maskeja vai, vai niinku naamioita vai mitä? Vai, ai, niinku, vai niinku tämmönen happi, happi mm, juttu? Tuotte happi, joo happinaamari. Mikä on sun illu illusion tästä maskista, tiiätsä? Tar tarvitaanko me kaikki illuusioita, että me voidaan hengittää. Niin, maskin takana. Ja mikä on maski? Jau. Deep shitty, deep shitty. Tai vaikka tulee vähän paussiin, toi voi lukea että Soundbox-viestejä. Tsekkaatko lait valmiiksi sinne? Siitä. Joo. Nyt onko tässä välillä tullut mitään, kun toi il on täällä saanut. Right. Joo, tsekataan, taas tuossa noin. tulee tuli viestejä. Nyt on vahvaa tulkintaa avustava henkilö, Fusio Chance Hetkinen, Fusio... Otsäänsi on sitä, että yhdytään, kai toiminnillu tuli luettu oikein. On kundei ja on tsiksei samaan aikaan kuin siinä tilassa yhdessä. Okei. Tulkintaa, tulkintaa. Voitko kertoa kappaleen nimi? Kappaleen nimi oli Illusions. Monikkona S. Levin nimeä nyt en tässä muista, että ei tullut tuossa selväksi. Ei varmaan tullut mainittua. Tämä on miltei panhulluspessun taso. Toi oli paha. Älä nyt Vitto, mitä kaupallista paskaa. Taas viestiä tuli huutomerkki kyllä noin. Paljonko toi kaupallinen nainen saa siellä? Se ma maksaa. Paljonko, paljonko saa töihin? To kaksi tuoppia olen tarjonnut. Tai tarjosin kolme kerran, mutta tarjosin sitten yhden takaisin, että Kuinka monta kertaa on käynyt vieraana kohta varmaan kymmen, kymmenkunta kertaa olutravintola Pikkulinnussa Suomen paras maari Puotilassa siellä tarjosin. Eli se oli semmoinen euro per lähetys toistaiseksi. Uh, nyt on niin seksiä, että käyn vessassa kohta. Huutomerkki tuli viestiä ja jatso on jännä juttu. Jännä, jännä, jännä. Jännän äärellä jännitetään. Liisa laittoi viestin ja jos annetaan taas noiden euthaistien, niin jatkaa. Yeah all right. Ja mikäs on seuraava? Totta, mä ajattelin, että mä meitä nyt hemmattelisin tällaisella... Okay. Pikku right. improvisaatiolla. Right. Onko tämä improvisaatio? Joo, tämä on Orvieto Improvisation number two. Number two. Nyt ollaan jännä, kakka äärellä. Number two. Vähän, vähän, vähän, vähän, vähän humorea, mutta... Vähän turhaan kauppallista. Joo, pikkusen kukkuluna. Tuli vähän turhaan viihdyttäväksi täällä menee. Pikkusen pettynyt nyt kyllä. Kyllä, mä tiesin, kun mä oon tuota sanomassa, mutta tota... Tude, ugly. Joo, tää on niin kuin tosi, tosi äkliuttomu, mutta tota... Tää, tää on, jo... Kuulostaa, Pienon viritykseltä, eli ihan all ihan right, right, mä tykkään kyllä on ihan right, tosiaan. Hyvä meno. Olen, no nyt lähti. All, right. all right. Toivottavasti noin se Ai kalleli listan matsku on nyt kyllä. Mites sun niin kuin elämän asenne? Onko onko sulla semmoinen niin kuin improvisaatiolähtökohta niin kuin vai? Mä, joo, mä yleensä mä olen aina parit jättänyt tupakkaa, että mä oon ala improvisoimaan, senää sitten tulee, että se vähän vaati ikinä sen parit jättänyt Joo, no mä, mä oon aina kunnioittanut tollasta tota hmm. näkemystä okay. elämää, jo. joo. Kuka se mut oikein. Mä tataan tota, chiccore, haa, ah, jo so chiccore, oi right. maa. Mä oon Dudakli, tämmöinen ads Mä Tää on kaikki tää parikymmentä vuotta, tai mä aloitin tänään, en enää muista, mutta Tämä on mulle tosi, tosi silleen tää on mulla on elämällä antanut tänne tarkoituksen. Mä, mä, mä en muista, onko töitä todennäköisesti. Ei, mä en, niin kuin, vaan niinku ja Joo, joo näkää naamista damissa ja silleen, tää on niinku dummies, tietsi. Dummies, joo da joo. Dummies, joo joo. Entä se, onko se Berliinissa tullut käytetään? Pee, mä tiedän, se on niin kaupallista. Niin no käsin, se, on se on totta, totta. se on totta. Kaupallista, kaupallista. On totta. <laughs> Toin, sama, toi on sama kuin toi Kallioke, me ei siellä enää, kun lääisillä ihan hyvin, hyvin tota, niin siinä pengelkarukulmilla myydään kyllä matskua, ja, ja piriturikki on ihan all right, mutta kyllä mä ajattelin muuttaa her tässä nähden. Joo, kyl, joo. Niinku hervantaan, siinä on ratikka. Tulee, että se on aika kaupallista. Mä luin le lehtää. Niin, et, toi ratikka. Et, asu, ratikka, se on vähän kaupallinen, Asunto, hein, et, kun mä nousee. Forssa olisi tietenkin kova Forssa, joo. Forssa. Mä oon miettinyt kansat. Joo, tuon Forssa, joo. Mikä on joo? Forssa. Jazz. Mä tyksikään Keele. siitä, miltä se tuntuu kielellä, kun sä sanot Forssa. For, Forssa. Forssa. Forssa. Onks tuolta? No nyt tuolta tu, tulee tuol, tule ihan fortsalaisen näkään. Sieltä yeah. se saapuu. Yeah, all right. Tuleeko hän kertomaan Forssan Jazz skenestä? Joo, ilmeisesti hän tulee nyt sitten pyytämättä taas. Kuulin, että täällä puhutaan Forssaa, täällä jatstupakeilla puhutaan Forssan Jazz Skinista. Mitä te haluatte tietää Forssusta? Mikä on No mitä me ei haluta tietää. Niin tosiaan, mitä me halutaan tietää. siellä on varmaan tosi monta noita Jazz Mestohi jointteja, tiiäksä, niin mikä, mitkä niistä on kaikista parhaita. Että me voi mennä kuuntelemaan ihan niin kuin vaikka sunnuntaisenkin jäässiin. Mä oon saanut Forssassa jäässiin, uh -huh. siellähän on se tyyki, uh -huh. tyyki meininki, uh -huh. Ja Forssaan on Suomen Pori, ja Porissa on jääss. Uh -huh. Niin saat vähän niin kuin Forssa-jääseillä, kun sä tuut sinne uh -huh. Uh -huh. Miks lähteä Poria edemmäsi jätsaamaan, kun voi lähteä Forssaan Okei, okay. wow. Mm, oli kyllä kova, Toit, nyt, toi, toi, nyt, toi, nyt toi. kaupat on tehty, Meikä muuttaa mä, kyllä varmaan, mä, tota tonne. Mä en tee kauppaukseni kaupalla. Ai niin, ei perus, ai, ai kamala, tota, virhe, ai hirveä. Toi, ja nyt, ja miten topa. mulla tämmönen aloittelija virhe. Tää, tää, nyt, nyt, nyt, nyt, tää on kyllä. Paupausin paikka täs. nyt, nyt pidetään pieni pausi. All right, day four. Mm. So, oh, oh, oh, That's sillä tää tää tää tää Yeah. Merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Vuoteen 2050 mennessä maailman kaupunkeihin muuttaa jopa kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa ja mikä muuttuu? Muuttoliike on podcast, jossa Meri tuli Väntsi keskustelee kaupunkielämän uudistumisesta kiinnostavien asiantuntijoiden kanssa. Muuttoliikkeen tuottaa Fira, uuden ajan rakennusliike, joka auttaa ihmisiä rakentamaan kaupunkia yhdessä. Muuttoliikkeen löydät Radio Helsingin podcast-sivulta sekä iTunesista. Työkulttuuri muuttuu, joten myös johtamisen pitäisi muuttua. Muuttoliikkeen seuraavassa jaksossa on vieraana Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko, joka kertoo muun muassa, miten sisäistä motivaatiota johdetaan. Kuikesta ihon alle. Wowhouse esittää. Private Dancer. Intiimi äänellinen beep show. Sodiakissa kaapelitehtaa. 13-25. lokakuuta. Matti Niväs tässä moi. Soitan sulle musaa joka lauantai aamu 9-12 Radio Helsingin taajuudella. Kuunnella uusia julkaisuja, klassikoita, unohdettuja helmiä, inspiraatiota, parasta mahdollista musiikkia kolme tuntia viikonloppu alkuun. Tähän päälle vieraat, teemalähetykset, menovinkit. Viikonloppu alkaa Musamasan seurassa. Matti Nives, Radio Helsinki, lauantai-aamuisin yhdeksästä Tervetuloa mukaan. Perjantaina 25. marraskuuta, mun bileet keikalla, Nikke Ankara. Casino Helsinki Happened. Veikkaus. Moitas Jimi ja mä G-Live Labissa perjantaina 13. Päivä lokakuuta. Soitetaan siellä mun albumi IntuVision alusta loppuun. suhta alkuperäis sovituksena, on erikoistapaus. Ja näitä lippuja saa osoitteesta glivelab.fi. Lippuja on enää räätty määrä, eli vauhti vauhtii, jos haluat päästä sisään. Moi. Huhuh, no niin, tulitko se kanavan Radio Helsinki. Tulihan sieltä, onko tämä pororolaitos, tuli viestiä tuossa, ei nyt valitettavasti, oi, on nyt on niin seksi, että käy Vessas kohta. Ilmeisesti on pororolaitus. Jatso, jännä juttu, ei joi toiikit tuli viestiä läpi, läpi, näkyy, lähetystä pitää, savalainen rippari, okei, Ari Kuninglus, Jasmään, selvä. Saisiko Friatsia pyörimään? Joo, pidetään jossain vaiheessa, oikein tilulilu Mut lähetyssä, niin se, kun on tilulilut Friassa, mutta silloin lähetyissä tulee jopa vielä freakin pää, tota, tiedeosastoita, tiede ne jotka tietää tuosta kuin noin kaksi täällä, näin. saisko mikä jazz-henkisesti improvisoidaan varsumispiisin. Eipä tarvitse kyllä onnistua. Tämä en tiedä, mutta mistä kaupasta, toi, koko ilman, katsotaan kohta, mistä kaupasta toi paljon, mistä kaupasta tuota paljon puhuttua jattupakkia saa, tuli no se on siinä kalliossa flemarilla on siinä kauppa. Ja niin tai itse asiassa se pengerkadun vieressä, itse asiassa Hesaria pengerkadun kulmasta, improvisaationin niin intiimiä yhdessä oloa tuli viestiä, ja on joo, ja ravittu on amazing, joo Vorsassa on mitään jatskenee heviä iskel no, merkeilpäsi pullottamaan. Toni to oikeesti niin paskaa ettei pysty enää, mutta irtooko irtoo jazz versio vai vai tota vai laitetaanko seuraava biisi soimaan. Tästä näkö mikä on tilanne tässä näin. It was five in the morning wasn't, but the clock was nearly mä jos me toteutetaan Ei, se on kyllä tosi kaupallista. Laita levyeltä mieluummin. Mä en pyydä piisin nimeä, sano nimeä, koska jos se sen toiveen, niin sit ole kaupallista. Laita tulee joku, kerran mikä nimi. on. Mä laitan tota noin, tämä noin. Tämä on Pirtehään poreilevaa. Pori, äh, poreilevaa. Me äh, kyllä, ihan tuli, tuli ihan vahingossa tuossa noin. Tirskahteleva ja tota, ehkä jopa vähän tirskahteleva. On, kyllä joo. Mä oon Korea Spessun, äh, trilogian Ja tässä on todella hienoa 20-luvun juppien levyn kanssa. Tässä on käsittääkseni Chick kaupallisen levy, Korea, eli Jack Band, tai jotain näin. Tämä on niin kuuntelut ihan kohta, mutta tämä on A Rumble-niminen kappale. Näyttäisi olevan lähteä soimaan, mutta tota noin. Joo. Yeah. Mitäs tässä no, täs, täs? on nyt? Mikäs tämä? kuulostaa tosi kaupalliselta, että... Joo, sitä, sitä hei, ei hei, varmaan. Tässä täs on katso mikä on pitoskappale nimi. Electric, Vitole, vitole. Eiku, got, got a match. Got a match, onks match, got got match. Guy, shit match, <laughs> uh, <laughs> so, so, uh, match. Teks no. toi on matchbox. Eiks toi, miten, toi on lighter, lighter. And, uh, no. Lighter, lighter. Ai niin, no niin. Yeah, lighter. Pää <laughs> <Ja>, tässä vähän. <laughs> la anna, ota, Ei, tässähän tämä Jatspeisi alkaa pikkuhiljaa ollaan, se tota, vihjon viimeinen kappale. Yleensä kuunnellaan se kaikkein, tai aika usein kuunnellaan kappale, mikä on kaikista eniten saanut huomiota lähetyksessä ja kuunnellaan se usein sitten kokonaan. Niin tuo tota, to Illusions taisi olla kappaleen nimi, niin kuin plantin taisi tähän loppuun, se kestää 10 minuuttia, niin soimaan tähän näin sitten. Äh. Tässä on vielä vai lähetystielellä vajaa 14 minuuttia, mutta, mutta mainokset kestää näin päin pois. Kiitoksia kaikille seurasta. Tosiaan nyt tulee puhtaasti ehkä loppuun, tai ehkä he fiilistivät, katsotaan nyt tässä, mutta periaatteessa tulee nyt puhtaasti. Illusions ja chick koreavat naisten nyt. Hello's. Tonne, no, El El emotions, emotions. Tuo tulee tuonne, noin, ja Illusion. Illusions. Illusions, Illusions. Tuonne tuli, onko Illusions, sellaista tykkiä, ja toinenkin viesti tuli. Illusions. Illusions. Onko se, onko se. Illusions. Why? Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Kai kai, se Illusions. Illusions, eräänästä illusion, illusion, illusion, illusion. Mikä täpissä on suomeksi? No, illusions on suomeksi tätäkin illusion. Ja tekokaupallista paskaa, suhtekaa taidetta. Yleensä kyllä kirjoitetaan teko paskaa, mutta hän kirjoittaa tekokaupallista uusi ilmaisu. Illusion. illusions Uusi ilmaisu, no on hyvä. Space Trucker Chick's Korea, yeah. Siksi tulee korja nainen palkan koko neljännes tunnista. Ei, palkka on liian kaupallista. Se on, se on ihan liian kaupallista. Kaupallista, Maistellaan The Illusions! Mm. Uh, illusions, illusions. and mm -hmm. And I'll ask you because it's Yeah, oli kyllä kaupallista, pieni pettymys, pieni pettymys oli kyllä tämmöinen illusions kappaleen sisällä loppupuolella, mutta muuten tämä on kyllä ihan illusion. Illusions. Illusions. Illusions. Hmm. Hmm. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Ill? Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions. Illusions or illusions? Illusions, illusions, illusions, illusions, illusions. Illu... Illusions. Illus. Hei, hei. Sovitaanko kompromissi? No ne on, ne on ihan kiva Ko joo. joo. otetaan tähän loppuun. Kompro Monessa kompromissi. Illusions. Kelpaako? Kelpaa. Joo, okei, okay, jengi. Mä kytjätän tämän lähetyksen tämän loppuun vähän näin. No <tuh> oh, niin, ja se on. Oka on mennyt. Mm.